Шестикутна зірка складається з двох рівнобічних трикутників. Трикутник вершиною вгору духовна, небесна, чоловіча енергія. Трикутник вершиною вниз земна, жіноча енергія. Накладання двох трикутників породжує нову фігуру зірку що є символом єдності обох сил, які дають третю силу – Синівську. Індійські божества Шива та Вішну зображуються з Тризубом. Тризуб тримає в руках скіфський Тавимасад. Тризуб виражає найдавніші, найархаїчніші культи багатьох народів. Це перш за все культ великої праматері-родоначальниці, культ вогню, який є життєвою силою, культ мудрого змія, а в деяких народів – дракона. Всі ці символи знаходимо в давній арійській міфології. Арії на своєму шляху сподніпров'я до Індії залишили багатьом народам цей життєвий знак – тризуб. В індійському штаті Джаму, далеко в горах, і досі існує храм великої богині-матері. Цікаво, що розміщений він у надрах Триглавої гори, яка зветься українським словом Трикута. Велетенська бронзова скульптура богині з піднятим тризубом у правій руці завжди охороняється жерцями. Побожне ставлення індійців до тризуба свідчить про те, що цей знак аж ніяк не випадковий. Його давність нині не потребує доведень. Показуйте, що самі індійці усвідомлюють, що цей знак не місцевого походження, а принесений давніми аріями в Індію. Оскільки саме на землях України тризуб має безперервну тисячолітню традицію, він має бути визнаний за національний символ і як символ української держави. Більшість символів виникло ще на світанку історії людства. Символ – це ідея, яка відображає найглибинніші знання наших пращурів. Саме стародавність цих знань і є найвищою цінністю для нащадків. Це є той таємничий код, який маємо прочитати, щоб відчути себе спадкоємцями великого і мудрого народу, щоб вийти на шлях правильного життя. Галина Лоско Олександр Потебня – дослідник фольклорної символіки Проблема символу в світовій теоретичній думці – віддавна досліджується як проблема філософії, естетики. Символи і символіка фольклорні мають власну специфіку як поняття світоглядні, формотворчі, стилістичні, що генетично виникли з одного боку в первісному лоні синкретизму, міфологічного пізнання в сфері початків та розвитку мови, а з іншого – в межах того чи того фольклорного жанру, що формувалися неодночасно і відобразили різні етапи народно-поетичного світорозуміння, своєрідність поетики, усних творів тощо. Чи не найбільший внесок у дослідження системи символічного відображення світу, народної символіки, що її збережено в мові, фольклорі, міфології, а почасти і в літературі здійснив видатний теоретик вітчизняної філології Олександро Панасович Потебня. Осмислення цієї теми надзвичайно важливе для глибшого розуміння наукової концепції вченого, проблем дослідження ментальності, специфіки мистецтва і, зокрема, фольклору. Вивчення української фольклорної символіки розпочалося в першій половині 19 століття. Цікаві спостереження з цього погляду зустрічаємо в працях Максимовича, Срезнвського, Бодянського та інших. Найпомітнішим дослідженням символіки в той період стала магістерська дисертація Костомарова.